اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالی ما حرم ربکم نبی یا تنو مناسبت واضح دے محقیقت د مشرکانو د تحریمات ذکر شو چې اغای د ځان حرام کړو نو زیشاره د خبره ته چې دکا حرام صحیح حرام نه او د الله د طرفه حرام نه دی د الله د طرفه کم سیسونه حرام دی نو پیغمبر دې ته وایا چې راشه چې ذلت د الله سيزنا جيڪم الله حرام کړيدي يا غره تبيان غم او بیا دن تک لس احکامات اغه ذکر کي دا جامعه ايات ندي لس احکامات پکي ذکر کيږي لس مزامين ذکر کيږي او ده ترين مزامين دي تا رب الله رحمت الله تعالی عليه يهوديان يوم عالمو بي مسلمان شهو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہو دور کی اگر پرمائی چی پتاورات کیم دا بسم اللہ نرستو دا لسی زون چی کم دلتا کی ذکر دی دا پا اگی کی ذکرو اگر دا کلمات موسیٰ علیہ السلام باندیم نازل شو مدہ پیغمبرتا اللہ پرمائی کل تا پیغمبر دیم مشرکانو دا مکیتا ہوا ہے مختاج مشرکان د مکیته د حکم عام ده ربی تعالی او راشي اكل ما حرم ربكم علیکم چې ځبې بیان کوم تاسو ما اوسه حرم ربكم علیکم چې تاسو رب هغه تاسو باندې حرام کړی دي نه ما ته کتاب کې نازل کړی دي او داغه پرمته بیان کړي دې چې اته دن تکی لپس ده تعالو وی تعالو او تعالو اصل کی دایو سلیت ترہ بلی بو اچد زیبان دیو لاری او زان ترہ بلی نو اشارتی خبری تده چدی حرام و نظان بچکے نو تاسب اللہ تلہ اچد کی نو را شے چد تاسو تا بیان کم آن غزیزونا چکم تاسو رب اغا حرام کڑیوی یو پاوی کدا دے اللہ تو شرکو بیشی اللہ تشرکو بھی دا چتا سو بندے شرکو ہے دا اللہ تعالیٰ سرا شیئن اس شیئن اس شیئن دا اللہ تعالیٰ سرا اگر نشرکو ہے دا پتا سو بندے حرام نی دا اللہ سر شرکو نشرک دا حرام نی اور شرک پٹولو گناونو کی حضیم بگنا را چھو دے انسان وفاد پدے بندے را نظر انسان ماپی نے آخرت کیس کس ماده سر تخریب ناس پقواله د نشي کوله ده بس زاور کوله ا همدغه قران الله پرمای کومشریکین د عربو کې شرک موجود ه عربو تان د 19 په عبارت کې وځای کړو عیسایا نو يهوديانو کې دا عبادت کی عبادت کی عبادت. شرک موجود او نن سبا د جاهل عوامو نبي عليه السلام يا علي رضي الله تعالی او سلام علی رضی اللہ عنہو لرا دا اللہ تعالیٰ سے رب بار سو سپاتو کی اغیر اوز اکڑے لکا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تا مشکل پشاوئے لکی نبی علیہ السلام تا دا علم اللہ اپ سپتور پولش مبارا حال شرک دیتاوے لکی اللہ تعالیٰ سے ذات کی یا پا سپاتو خاصتاوکی چھے کم دا اللہ خانس خاص سپاتی پائے گی دا اللہ تعالیٰ سے رسولک شریک کی ندیتا شرکوے لکی د او دینا بزان بچک اگر کتر ٹکڑی ٹکڑی کلیشی یا باور که او سزولیشی ایل ادا کچری مجبوره نور اصطشتر چی صرف کجبہ بانده دی شرک کلیمہ جاری کی چادر بانده جبر کلی زور کلی خوبیابا مزلکی دا اللہ و احدانیت زاتی لکسوال لسم سپارکی بدا مسئل راشد ندی تا این شرک جلوی لیگی یو شرک خبی دا ریا واتوی لیگی نوریام حرام دا گناہی کبیر دو دو چا دو خودا نیل پارا سامل کول یا صدق ده یا خیرات ده یا موز ده نو دا کس ما اگر شرک حبی ویلی کی حرام ده نو دا دوارا کس شرک پی شرک او که شرک حبی ده دوارا سخ بنا حرام و اللہ تشدی کو دا چه تاسو بنی شری کرای بیهی تا دی اللہ تعالی سران شیعن اس شیعن کعبت کعبولی ده یا رب صبر دل الله سره باندې شریګو واجب الوالیدین احسانہ اور دیمه خبردارا مور دمو سر به احسان وکړ دلته کې دا نه تراو نی چې مور اولاد ته zarar نه ورکو حکیمانه انداز کې مطلب دا دی چې مور اولاد ته zarar ورکول غاړوشت نه نه لقبلځه کې الله تعالی بیان کړی دی چې والا که كلهما او فی ولا چکه چری بیماری تا باندې تکلیفي نه ته اوف قدرې دخلې نه اوباشه نه غایته زاور کول هوڅکه اوف قدرې باندې دخلې نه اوباشي چې هغه ته تکلیف ملوي بل کده تکلیف په ځایسه کوي والدين احسان د مور او پلار سره به احسان کوي دا سر سره باندې کې کول لګپندله سم سي بارکه وراشي حال تا کیا اللہ جلال ہووے لے جوا قضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یا ستا رب دا پی صلح کرے دا دا قانونی نا پیس کرے دے چھین عبادت دا اللہ تعالی کی گی او دا مور اپ لار سرا عرب احسان کولے شی مور اپ لار تا با تکلیب نشی ورکولے اغیی تا با اوف قدرین او بیا انسان تا اللہ تا کی تعلیم ورکولے چھکل وزرد دی محقیقت ساتا یعنی دی سرا میرا بانی حبل کې دې دعا کا ورو رب ارحم هما كما بيان اسرایا دې تریا سان کا او خداینه دعا وړ خدای پاکه دې رحم وکي څنګه دې وړووالی کې نما تربیت بیا وکړه او الله انسان دداشه دعا ولا چې خپل وړووالی اترام حق تک چې وړه دی وسوډا ګانې نه څنګه چې دې تا درته محتاج دي نه خپل وړووالی کې تب دې ترته محتاج نو دا حق هظيم حقرممور الان ددي وزن الله جلله جلال هو دیل زایونو کې د خپلله او دفپله بعدت سره ذکر کله چې اللله عبادت کوئي نو سره دومه خبره ذکر کي دا چې د مور اپلان سر احستان کوي اویا حیک تاقی دراز پمر ل اسلامی او پ اوپر مایل زلی ر دی شي انسان را ما ان پو ذلی دی شي پو دخوکې کک ذلی ر دی ذلیل ر صحابو دی تپوزو گیا دا رسول اللہ سوف دی زلیلشی پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردو پر مالی انسان مور املار کی دوار یا پا لائی کی یو بڑا پیداو رسی او دا انسان تدید بڑا پینا دا پیداوانکلی چې پری باندی جننت داخل لیشی ایو پی روڑ دی حدیث تی طول لیش بیلی پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبر دا خطن خیرے گلی وی امینی بیلیو چې مه پون ممبر توخدي نتا امين وي نوبي عليه السلام مته فرمایل جبريل عليه السلام راغله هغه د خیره وړ کم وي انسان مور خپل ورډه یا پیاو دی کې یو انسان دا دواله عمومي ګوراتي ته ورسی هغه پدی باندې جنت تلل شهدا انسان د الله تباكي خیره وړ نوبي عليه السلام په امين مې نو خيري ګوري خیره یې په عامه ک باندې کولی شي انسان قیمتي شهزایي کې یعنی ده انسان ده جننت ده حاصل ده ده پارا پا دیرو اسبابو کی یو بہترین سبب دام ده چه انسان ده بانده جننت دردش اوکا زائی کنو انسان په جہنم تزی ده ده جننت در واضح ده ده زائی کولی دی پکار مور ابلار دوارا نو دی وجینا اللہو پر مل دی مشرقین تاکول مسلمانا اتم دا حکم ده چه واب الوالدین احسانا احسان با قوید مور ابلار سرا پی احس او دریم نمبر حکم ولا تقتلوا اولادکم من املاق او تاسو باندې قتل اخلو بچی اخلو بچو لرا من املاق د وجه د پخ کرنا نو دا خبره عربو کې محکمینو بیان کړل چې د سو وجه نه و بچی کدل شو زنده ژوندې بدر کور کولې پس مګا کې خصوصا جن کو سره بد زیاتې زیات کولې نه حالت بدلو له شو د وجه چې سوال وسخره یا د دیوژن چې د اجنادر سباله به بنت وادي شي د شرم نه او یا د دیوژن چې سباله جنگ کی کچ نو بلوا ایزار کی نذابم شرم غنل شي ندا دیوژن جن کو سره بدل سلو جو اندازه د پن کول شي عام اولاد قتلوم کول شي ندان arawادی الله فرمایل ولا تقتلوا اولادکم تعصب نه قتلوا خپل اولاد درامن املاک اندوجي را پکړه ولې پکړه نو ولي یې الله رزق منګم تاسو ته راکو عامور پلاری چې کمیا منګم تاسو ته کم رزق ورکو و یا هم دې اولاد دې مشمان او تا الله دې تم رزق منګاور کو نه د دې رینه کې کدلوي چیرته تاسو دې رزقانی او دې رزق ورکنه الله دې رزق کدی دیو که تاسو نه نه رزقین تاسو نه دې بچو او پاتشو کہو سلے دا ہوئی چیارہ رزق خو مور اپ لار ورکی سے کچلی باٹے گوڑی نشد دلی دے باٹے گوڑ کی کہ اللہ رو نکیجی یا کدے گوڑ کی گوی کی نو کہ اللہ شنڈ کی دانی پا کیونے کی کہ اللہ پی دوپانو گلیرہ نو مراولی نشل اسباب دی رزق ورکون کی اللہ پاتشو اسباب دی نو اسباب دی انسان اختیاریں خو رزق پا کی ہرگز انسان ناچی رزق اللہ تعالی پا نلته ترمه ریسه قوت از تا منګرځو تاسو په اندر کوو آستا څه دي بچو ته امر کوو نظر یوجنا خپل اولاد هغه مکه تلوي نحنو نذ کو کوم منګرزه و اياهم او ديتم رزق ورکو ما اولاد رزق دياري دواجې مکه نویو حدا اولاد حصی کتل لرا ہونا روا دده زمانے کې نشته مسلمانانو کې الحمدلله ډیر کم خلق مې شه د دې یاره د وژن خپل بچی کتل کی چې سبا لدی سخره ويودا حصی جوه د دې کتل خنیش په له هو روحانی ژوند اگې تمیو قسم ژوندون ویلې کې مخ کې پیرشی او الله فرمایلی اومن کا نمیتن پاخې نه انسان چې منډه مونږ نه په قران تعلیماتو ژوندیکو په ایمان سره مونږ ژوندیکو او بل کافر دمل د برابر کې ری ن یوج جوان دن دکدے ایمان او دا عمل دن ندی کې اولاد سره رضایتې کولې شي عام طور د اولاد ژوندۍ تبا کولې تعلیم نشي ورکول امریکایي پایوځه کابلځه تر دې تعلیم له زبار چې داغه اخلاق او بنده سر انداز شي داغه دینی زندگی باندې سر انداز شي هغه تعلیم ورکول شي خو د دینی تعلیم, زیادتا زیادتا تعلیم, تعلیم, تعلیم کمه نروحانی طور اولاد قتل کولې شي روحانی طور قتل لاله چې راځي چې صحیح تعلیم ورنکړې شي اول راګر دنیاي پتل کې خدای دې د علا سره بدل بشي د دنیا د ژوند به محروم شي او که صحیح تعلیم نه اسلامي علمون ته نه اخرت اغه ابدي ابدي ژوند کې به خراب دنیا باندې خراب او اخرت ابدي ابدي ژوند کې به خراب شي نقل بچو صحیح تعلیم ورکول وکاري او صلی الله تعالی او چتا سو ولات تقرب الفواحش تا څمن از دې کېګه د بے حیا کارونه تا ما هرمنها او چې زاهید دې دې بے حیا کارونه واه ما بتونه او هغه چپټي بے حیا دي نکپټي دي او کښتاره دي تا سو اگر از دې کېګي د فواحش فاحش جمله فاحشې نه بے حیا ول کارته دي کې بے حیا او ناروا کاردان عادل دکی مبصرین دکی مختلف معنی فکر کړی دي بعض دنا جنا ذکر کړی د عربو کې جنا موجود و او دوه قسمه جناو عربو کې واخره جنا ګنا نه لشي او په خپل د زنا جنا دا ګنا نه شو ګنالي دا به ګنا نه شو ګنالي مسلمانانو کې دا خبرې دي بازی ګناونه اخره ګنا نه او بازی چپټ شنه عربیا د ګنا نه شي ګنه نظر سم اصل د عربو کې د مشرکانو کې چپټ جنا هغه به هغه جائز ګناله عقبه گناہ هغه نه ګنا نو باندې مفسرین خو یې ځا د مرادی به حیات مو رزقه کړه به حیاته کړه زینا دا کپټه نه اوا د مفسرین انا د دینه پټ عمل له کړه اختاره عمل اختاره دند عام چا د خو عمل لې لاسو عمل لې د ترنګې د جيبه عمل لې او یو پټ عمل لې د زله عمل له شو کیناشوا د از لګي هرش شو بی سبریشو عداد از لوال عمال لی. نا اللہو این ناکارا کارونو تا ناکارا عمالو تمنیز دیکی گئے. کاد زاہری اندامونو عمال لی. او دا ترنگی اندامونو عمال لی. ندید والو تمنیز دیکی گئے. او بازی مپسرینو این مازو حرا آغا انسان آغا کارا تور کئی. بازی گناو نا خلق ادو گنا نا کری. نا آغا خلق کارا تور کئی. نو مثلاً بازی ګناونه ډیر دځیری چاډو خلک ګناونه غنی لکه ځب صحیح وي اشمار نو بازی ګناونه خاره خلک ګناونه غنی او بازی داز دي چې هغه ګناونه غنی په راتما یې اسکار تر کې هغه او بازی ګنا غنی نو دا هغه نځان بچکې داغه نځان ساتي نو الله ایت ګاله کې سم ګنا له کټازي ګنا غنی احقار تورې ګنا نه ګنا نه کړ احقار تورې کړه اوماج تاسو ګنا غنه ځان ته نه بچی کوي په پټه باندې کوي نو اغم ګنا د دواړه قسمه ګنا نه ځان بچی عباره الی او تفسیر چراوالی سمرا ناروا چې دی د الله ناپرمانه چې سمرا ګناونه چي دی هغه ټول په واهښتي واهښ په دې ته به سر په واهښه د الله ناپرماني ته پکې د الله مخالفت ته پکې نو ټول ناروا کارونو ته دا یاد شامل لې کاغذ طولت ادا شامل لیں نا اللہ تعالیٰ فرمائی تاسمونی زی کی گئے ما زہرا من آغا چی زاہر تی دی دینا وما دتناو آغا ولا تکتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق او تاسم مکت لوئی نفس لرا آغا نفس لرا چکم اللہ تعالیٰ حرام کرده محترمی گرزوله الا بالحقیم اگر پا حق سرا پا جوازش رئیسا نو قتل مکت و اداکتل ناروا آغه تل سنگین جرم دی محکمات تقریبا 2112 کې تفصیلی بیان داوی کړو دا هغه خو خروي سزاګاني چي اغه ما ذکر کړو فضل الله یوته کې وو چې تاسو مقتل لوي مګر په حق سره نه په حق سره قتل لول شي نه حق سره قتل اغه درې قسمه قتل نه درې قسمه لکه د او د مسلم روایت په امر له اسلامو فرمایي چه اوه کلمه اوه چه لا اله الا اللہ وانی رسول اللہ دادی که واحی وقتی چه اللہ اوه دے حسد اللہ بے ومبره مدر پدری وجو سرا قتلو لیشنی یا زانی دے وادکار زنائی دے وادے و بیان زنائی دے وادے اکڑ دے و بیان سارول پا کاما باندے وجل دا جائز دی یا انسان بل انسان قتل که نا دادی انسان قتلو جائز دی او درین آوه چه او انسان تاریکولی دینی گی د دا مسلمانانو جماعت دی پری خدا و نو پدوانی با اسلام پیس کلیشی که اسلام تو اپس کی جی خدا کینی دی با قتل کلیش او یو تیرشوش پدوانسی پارا که چه اغا دا باغیانو قتل لی نو باغیانو قتل اغا جایش چه پسات پل ارد کئی اغا دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نم منکول چه کل باغیانو اغا ری کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اغ ن اسمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه ټیم کې دا حدیث بیان کړ سر سره بار کا ویته وای دا حدیث او دا بیان کو بیا تو فرمایل چې الحمدلله دا درې والا کارونه دا چې کم وانی کتلول جې دې چې زینادا نه د اسلام په حالت کې معنی شویل نه د جهالت په حالت کې معنی شویل او بل باندې چې اگر دتې دخل دین اړېدل نه دا خیال او وسوسه هم ځما په ځل پیدا شي چیزا دیده اسلام نواري نواریگا موبل انسان قتلو دی نما حیثی و مسلمان آغا قتل کرنه دی نتاسو ما قصد باندی قتلو نپنید رو سیزون و سرا آغا تا قتلو لیشی دنینا علاوه قتل حرام دی ولا قتلل نفس اللہ تاسو سو ما قتلو نفس اللہ دی نفس آغا حران اللہ وچی حرام کردی اللہ, اللہ, اللہ دا آغا قتلو اللہ بالحقیم اگر پا جواز شنائی سرا ذالکم اللہ و دا مسکور مدل تک پینځه بیان شو واسواقم الله تعالی توصيه کړي دي اسلام اغه تعالی توصيه ویله وصيت هغه ډول کې چې انسان مړيږي مرته دې زدي صحابهو کې لږه ته خلک وصيت او وصيت توصيه ته پيدا خو کمېال دی یا بدليږي نه اغه سبب کای چې کم جايس حکم آکل دي شريعت مطابقي کېني شريعت سره به برابر نه وي وصيت هغه ته ویل کی نو مطلب دا دی زالکم واسواقم د مضبوط حکم کوي الله دې په دې سره حفاظت د دې سره د حفاظت کوي د دې ګناونو نه ځان ساتل لعلکم د پارلتا لعلکم تاکیلل خایک است د پارا چې تاسو دعا کل نه کار وا نو چونګې دګي الله جل جلاله تاکیلون وي زکه دا داسې خبرې دي هر آکل جو انسان کې سنا صاحبل نه را کوی کې چې ناجایزه کتل لا نه لپکا د مور احسان کله زما مخسرین د دې نه پیداین دې سره پکار اولاد قتلول مدام د عقل سړي کار نه دي ندی چې احکامات ذکر شو بهایي او غیره چې انسان کې سنا ځاکل وی ناغ دینه نا روا او فاتن ورزین الله وي زتا څه د پره احکاماتو باندې په حکم کوم استادو د پرهایي کې چې تاسو د تا عقل نه کارواله کنه چې سنا ځاکل در کوین عقلم دا تکا ځکه چې دا ګناوه او بلش پاگم نمبر ولا تقربو مال الیتیم تاسم من ازدیکیگه مال دا یتیم تا مال دا یتیم تا من ازدیکیگه نو دا یتیم مال پنا جای زبان اقوال حرام دی دا انتہائی حرام دی کارت اخلی نو ام حرام دی او کارت خوری نو ام حرام دی خوری او این ازدیکیگه و تمہا دا الفاظ هرستل خصکه ورل خصکه لا تقربوا مال اليتيم مال اليتيم تا اوبر دغه 3 12 کې درسیو چې الله او شوب د یتیم مال پرونه خپلګهډه کې ورچي دا دا اور د لپاره سبب دی دا سیدل کچدا انسان خپلګهډه کې اور ور اچي نو الله وي مال اليتيم تم نه شي کې الا بالتي مگر با طریقه کومه نه هي اسنو چې به په هرطره مال <تصال> د یتیم د مطلب دا لري چې د یتیم مال کې د دې د تجارت کې یاداره مجبور به تورې کاست نه اخلي یا کومالدارې نو تجارت کې دغه څه ولا کواږي غريبي نه خپل مزدوری ته اخلا یاد او حفاظت پرورني د کېغه دغه مال محفوظ کې نگراني کې ندا ټولي طریقه د یتیم د پیدې د پردي الا مال د یتیم دغه حفاظت مگر کنیز دیکھے گئے نو پا آغا حسلت و آغا طریقہ سرا یا حسنو درست در حتی یبلو آشد دہو تردی پورے مال حفاظت کوا ہے اور حفاظت کوا ہے نیز دیکھے گئے ورطمان حتی یبلو آشد دہو تردی پورے چیدے اخفل دا کلتاو رسی نو اشد اصل د دادی اخفلہ اصلی مانا قوت تے قوت تے بے لگی و جمهور مباشرین دل عام مراد قوتنا غبلوغ الاخلی چې ده ښه مضبوط شي یعنی قوت تا یعنی بلوغ تورسي دا بلوغ بلا علامات دي جن کو ځل نه دي د الکانو ځل نه دي یحو ا علامات پیدا او که ا علامات نوي مطلب یعنی جسم سمدا شي وی چې علامات نه ظاهريږي نو سکن 15 سال تورسي نه دابیا بالغ کیستایږي په دا وخت کې د انسان عقل در اګه پینځل لس کال دورسه دا بیا ماکل درست نه ری یعنی مطلب دا ری دا کल्प ख्واله نشتا مال بی زای خرچ کای نبیه اندزان سره ساده زموږ ایمان سے پرمائیږي پینځش کال تواله سیزه پینځش تواله کې سړی بابا ګرځي ماکه پینځمه 12 کې میرته ویل ځکه دولس کال کې سړی بالیږي کې کم سے کم چې بالیږي او چرې وعدو کې شپږ نه شته باقی بچي وشي کم سے نو دا ماشین دلوی کی 12 کال کې باندې بیا غوښتره مې 24 سال 6 میاشتې شو او چې په 12 سال باندې هغه خپل دلوی له واده نو څه شو 25 سال نو 26 سال 6 میاشتې 6 میاشتې تک نو 25 سال کې انسان بابا کې دغه وجه زمونږه امام سي فرمایي چې کله 25 سال تورسي نو کدا دعاء تل ارنګ بي دتب خپل مال ورکول شي زکه دې باندې سره سکیځه او قبر ته سره خرچ نخپل مال هغه د تاواله پولیس الا نه کومکمل دیواني او کومکمل لی ونیو بیا هغه بعضه مسرین لیکلی دي چې په دې صورت کې بیا قاضي بدايه حفاظت کئ مکمل به اگر دنه حواله کئ ځکه خپل مال هغه برباد نکی که بالکل دیواني او دلی ور توفاحت پر اشد ده اعفو خوالی ده آنکل تا دے بالیشی واغو بلکیل والمیزان او تاسو پورا ورکوی پیمانی لرا کیل پیمانی ده بیلکی والمیزان او تلی لرا دیکی وفاداری که وی بلکستوی پی انصاف سر دیکی ده انصاف نکار اغاغ لین ادا ووم حکم ده لطبیانی ناپ تولکی کمیز یاک لین کارا پیمانا دا کارا کلرا ناگل که ده انصاف نکار اغستل پکار او دیکې احتیيات کول پکارنی کاري چې بلله رکو چې س سم معمولی زیات ورکلی شي چې س سم معمولی زیات ورک شي چې ستا په ما باندې پرې حق پاتې نه او چې ل بهترین نه طرريګه چې د بل حق ونه نه چې ځان لهله ان ت ک کم وواي همطور غټ پوشي کللو زمونږ مشره ک ټ کولی شي چې ه شي د پوشي دا پلی شي چې خ درون شي او چې بلله وپوللی شي د پوشي دا پلی شي کم نه حکم سقام کم سر, سر داسی شي ملل شي نو نه داسه پکاري چې خپل د بل حق اونوالي شي نو دا به تره طريق را هان چې ور کوله سوا غسل زراکم چې د بل نور فرض نه دا فرض او لازم ذکر چې بلتم خپل حق ورکه داغه خپل پورا حق وافي کميزياتي عرب په ايش کې نه د پکار په نور عبادت او پنا په تل کې منله پکار دا عبادت او کې منله ددی نظان آبچ بکار دی واغفو که او پوراور که تازو پیمانی لرا والمیزان او تلی لرا بلکستو پی انصاب سرا ندا پورا تاکید دا پارا وی او فوکی وفاداری لرا پورا پورا ورکل او بیان مرکسی بلکستوی ندا تاکید دا پارا دا مبالغی دا پارا چی بلکل کمی لا نقلب نفسا الا او ادریمه پسرین دو مطلب بیان کړي لا نو قلب ولا ایمم تکلیف کې ناچو نفس نیو ولا نفس لرا الا وسهم مگر د طاقت دی لې دا آیت صحیح مطلب خلا نه چې آیات عام نه الله هیڅ یو نفس باندې دومره بوج نه دي چې طاقت نه لې که شریعت عبادت او ورې نو ټول د انساني طاقت کېږي مظهر انسان کولې زکات چې کم پرس کړي دې هر انساني ورکولې هر انسان کولی شي پای کې اسی انسان با بو جنشت او باده مفسرین ننږه بلا معنا هغه ذکر کړی دا مکه دا کین ذکر شته په معنی ذکر شو نو باز ټیم کې باز کمې داس یو داننه ما یو دانه د وکمه چې هغه انسان برابرولې نشي نن سبا هکړي شي ینه دا انسان سره ګړې د حقوا هغه ډیره مشکله او په دې کې مشکله بالکل سر او سیر چې بالکل هر انسان سر پر سوال لګیدانه شي کې نه او نن درالا مچو انسان مکمل کوشش کوي پورا ور کوي کسن اساس کم راشي چې هغه د انسان په طاقت کې نه داوی کوي انسان مکلف نشي چې بالکل رته کمې په ګیمرانی شي نه لانه کلف نفسها الا اوصحاکی بعض مفسرین دا طرف ته اشاره کوي را چې انسان خو کوشش خو باوجود د قدرت هغه سر پر شي چا پاګه باندې انسان نے نسلی کی وایدا قلتم او هر کله چې خبره کوي الله وای یو په سلام خبره کوي یو ځای کې گواہدا گواہی ورکوي یا ځکه چې خبره کوي خپل بارکی کوي پر دو بارکی کوي چې وینا کوي نو پعدلو عدل سره کوي انصاف سره کوي مداتم حکم دلته بیانې پوینا کې د انصاف نه کار حاصل ولو کان ذا قربا اگر چې ته چا د پاره خبره کړې یا چاره پر گواہی ورکه یا چاره پر پیسہ لك نو اگر چې دا رشتہ داري او ده ور سره زګوې چې ګوره چې کله رشتہ نو یو طرف تا داغه پریو ما ملدا ای وی تاسو رشتہ داري نو صلی زیات هغه طرف ته مایل کیږي چې یو په ګوره زیاتې کیږي د دښمال شادل په کار دي بل مې رشتہ دار دي نه الله وکړه رشتہ ور نووزی او دا خبره پسی پاارکم تتی شوه الته الله گواہی په انصاب سره کوي اگر چې پختل زان باره کې کوي نمموه پلار با کوي یاد رتدار را نوباره کې کوي او ت دالي ف الله اوله بما زکه اللله ډیر حقدار دی ددي سره چې ت د الله خبره اوومني الله دد د حق دییر دی ت سدیستا د خبرېنا لہذا تده الله حق صی ونا یو په غریب د مالدار د یا رتدار دی د ته کوم ورځ غریب دی یا ثري دی یا دا دارشتدار دا دی بس د انصاف وینا اوکا الله چې کوم خبر کوي هغه معنا وایدا كنت ما هر کله چې تاسو وینا کوي نه فادلو عادل کوي انصاف کوي درشتیاو نه کاراله ولو کان ذا اگر چې جاده پر وینا کوي یا غواهی ورک او یا فیصله کوي د ارشتداری وضع عهد الله او هو اوذ الله تعالی کوادو باندې وکړا دا اللہ تعالی وزم و عادی او پورا کوای نو دا نهم حکم دے آودی و عادی نا مراد دا دو عادی نا دو عادی نا بعد مبصرینو او لئی و عادی عادی نا چکم اللہ تعالی دیلو انسانان پار محضلک اللہ پیدا کرو او اللہ تینا و عادی و عزتا برابی کم آدی تولو اقرارو کم چی منگا حزت اسو ربیو چی یا اللہ تروز منگا ربی منگا استابندگان یا اللہ نو آغوا د دمراد د آغوا د مختزا د انسانانو ته الله تعالی را یاد کړ په قران کې دا آغوا د تقاضا ده دا چې الله ستاسو رب دی تاسو په آغوا کې منلو نه اوس پغې باندې و پداریو کې داغه چې کم حقاني پغې باندې او چلي او داغه چې کم نافرماني دي دا نه بچ کې نو بعض مفسرین ویل دمراد اکواله علما ازل و او الله مختلفو وادي هغه استری مختلفو اللہ تعالیٰ احکامات دام دی لیکن دل دکی احکامات دیکن مدام تا اللہ احکامات ہم یو کس موادی دی دا دا انسانانو سرعان حد دی چدا بدی پورا کئی نکمی وادی چا اللہ تعالیٰ دا انسانان نغست دی اغا ٹولتی نموراد کے دیش وابی آنہ دی اللہ او قوادو دا اللہ تعالیٰ باندی اغا پورا کوا ہے دا اللہ احکامات وعلیکم دا ټول احکامات چي وصاكم الله تعالی تاسو ته حکم کوي يې په حفاظت دی باندې په پورا کله دی باندې لال لكم هاي ګیست زبر تذکرون چتا ستن واخلیا او پن قبول کی نذل ته کې الله تعالی دا خبره وکړه چتا ستن پن قبول کې نذل ته کې تاکیلون وي اعدل ته کې الفاظ تذکرون وي نجو کې دا دا سي احکام دي چې دا ارجه خدای باندې څوک جاهل نه خدای کې غلط کول شي سره د علم او سره د کوينه سکول شي اا غلط کول شي لکه دې تیم وال ارجاده پدراجدا حق وال انا رواه یا کناب کول کې کوم ارجاده پدراجدان رواه یا به انصاف خبره کول نه چابه راکې بغواه کې یا په فیصله کې انصاف خبره کول ارجاده پدراجدان رواه دي الله دا کارو نه کول شي الله ورڅه دانسیان کابل کې او پن کابل کې کدي کې د غلط لنکار هغه ماخله وان على صراط مستقیما او پیغمبر دی ته وایي ان هذا بشکل الله تعالی استکامه حکامات بیان په دې صورت کې بیان پر یا په دې یا دونکو بیان پر صراط مستقیما دا صراطی لا زمالا پیغمبر دی ته وایي چې دا زمالا اره ا دغه پیغمبر لار له د پیغمبر لار دا دا و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما بالسماوات و ما بالارض اے پیغمبره تنه دلاره قبلیکونه دا اللہ لره دا خزمه الاسمانونه اغه اغد دا اغدی پیغمبره دی ته واجدا زماناردا ینه دا اللہ لره د پیغمبر لار او دا اللہ لاریوی د پیغمبر لار پیغمبر ته پدی و اجدا زماناردا زکه د لار دعوت څو د دې ته واجب ده زما لپاره د دې ته زړه بل را بل کوم او مستقیمه پداسحال کې چې نه نه غواله دین جدا نه غږ د ځان په کې یو خدلار نه غواله لکه څنګه دا تاسو د کوڅه مثلا نه نه غواله نه غواله ماناده کوي چې شي چې شی بالکل یو لار سیده پای کې کو غواله نه ايو د نه غواله ماناده چې پدی کې څخه خطر نشته فل منزل مقصود آمن رسید او امن سره رسیدل دي ادي کله نار مراد دي اسلام واللہ سم مخصوص سلام نه لا چې مونږ تا په فکر زه دا کله مراد نه لا مراد دین اسلام نه چې دا بالکل امن والے لا دي دې احکامات امن والے دي پدې کې دې یتیم مال محفوظ دي پدې کې دې انصاف په نام شتا دا بالکل د خوف او خطر نه بالکل پاک او خپل منزل مقصود ته سیدا رسیدل لا ولا تتبعوا سبلا او تاسو تعبدریما کوي اسبلا ده نورو لارو پتا پر رکبی نو تاسو باوالی تاسو لبا متفرقی منتشر بمکی ان سبیلی هی ده لاری دا اللہ لارو تابیداری مکول ما ازل که اللہ تر اپتدعیو لارو ورگلی ده دینی اسلام او سم رچی نوری لاری دی نوری لاری دی ده کل خواهشات و مطابق اغا جولک لیشی ویدی ده اللہ دین را رستیشی او ده اغی لاری مطابق گرزول چې انسان خپل خواشات ادا کرنګ خپل تمناګان ارزوګان هغه د شریعت سره موافق کړي د شریعت په لار باندې روان شي ولنځه باندې پرګي پیدا کیږي هر پرکرالی او خپل خواش مخاب قرآن تابع کیږي نږدې وحی الله لري غړي شي وي لاری غړي شي وي د خپل خواشات والے پیدا شي وي د غلط خلق پیدا شي وي بربادو والے دائرہ خانی پر کده د کدیانان دي دا دا یوډیتا بللی نه نو وي بس د اسلام قصیده لار باندې چې کمه تاسو ته بیان شوه دا کم احکامات بیان شي د دې تعبیریکو په لمر ته وایې په لمر ته وایي چې د دې تعبیریکو په دې لار روان شي ولا تتوی سوبلا او د دی نور دینونو د دی مل نور ملتونو ریسیانو د یهودیان دا غلط خلقو دا دې لار او تعبیریکو م کوي فتفرق بكم ورنه تاسو به منتشری کیږي عن سبيلي هدي لار د الله نه واظب الله ذلکم دا خبره تی لي و وصاكم به الله قديمانه تاسو ته حکم کوي وردا احکامات اهم دي دلته کوم لسه احکامات بیان شيو کړي دریو و یا جنو کې وردا اهم دي دي دریو ورته الله وصاكم دي هو حکم کوي تاسو ته لعلکم تتکون د قره دي چې تاسو د الله د عذاب نه بچ شئ دلته تتکون وي تتکون لقد زکوه چې دلیل لارن والید د الله لاره نو خا مخابه بيد الله عذاب ته الله عذاب سکی نل پرمایت تاسو توجو حکم کوم چې دا کار اسلام لار راډینګ کېږي نو تاسو بیا د آزاد نه دا آزاد نه و ساتلی شي اوله پیغمبران تعال او راشیات لو چولم ما صح حرم ربکم چې حرام کړی دی رښتاسو راشی ما اولو آیت پی انبرا لو که اتلو چیزو الولم ما آغسو حرام ربکم چه حرام کلی دی رفتاسو پا قرآن کی مات وحیشی بیدا حرام ربکم آلیکم چه حرام کلی دی رفتاسو آلیکم پا تاسو دی اللہ تشری کو دا چه تاسو با شرک نکوئی حرام کلی دی دا چه تاسو شرک او کئی دا خبر حرام کلی دا ان <اللعتش> تشری الله تشری کو دا چتازو شریکی بیهی دا دی اللہ سرا شیئن سشیئ دا الله حراما کلی دا و بالوالدین احسان کوئی د مورب لار سرا احسانا احسان کول و لا تقتلو تازو مقتلو ای اولادکم اولاد پل بچیف پل من این لیکن دیری دپا کرنا نحنو نبزو بکم اللہ وی مغزی بدر کوتازو تاو ایا هم او دویتا ولا تقربوا القمار 70 من ذيگه بهای کمن تا ما اغب حیوت ظہر من حاج ظاهر بد دینا وما اغب قناه پٹیتی طول بهات اگے تمرض ولا تمتل النفس التي تعصم قتل نفس الله شي حرام قتل الله الا بالحق مگر بجواز شرعی سرا فحق سَرَا. چیغدری و جیدیہ میں تو بیان کریں را لکن دا کاما جیدی و ساکم بیه اللہ پو حکم کئی تا سکا بیه پہ پازد در سران لان لکن کان کلون حائی گستہ زفانا چاکرنا کارو آف لائیں ولان تک ربو تا سمنید مال الیتیم مال دیتیم تا نڈکار دا ہستو نڈکارو بلکہ حفاظت دیکھا ہے إلا بالذين مَضَاقِيقَ بَاقِيَ كَاحِي أَسْنُ وَجَأَ دِيرَ خِصْتَ رَاشَرَانْ چي حِفاظت کي داغ د قارط کي تجارت کي حَتَّى كَرني حِفاظت کړه يا بلوات ورسيږي يتيمو شُدَّ او او خالدا عقلتا بل دا پور الکیلا فيمان ل والمزان او تل ل بلکس پ پصاف سره هغ ک واپري وفا کو لا نک پ الله م تقب کنا چ او لا لرا. لا لانو کلیبو تکلیب کی نا جو نفس نیسیو نفس ایسیو انسان اللہ و ساہم اگر متابق تاکت داو و ایدو پا وقی کل تمتیتا سوینا کوئی پیسلہ و شہادت کی یا عام خبر کوئی پا دلو انساب دادل دا عادل نکا رخ لے رخ جاوئی ولو کانا اگر چوی دا کس چی چادا پار خبرو پیسلہ شہادت کوئی دا کربا خواہ و اشتدار ہے وضع لله يو او ادي ذا الله بني او هو وقدرك واه ذلكم دا حكم نچدي واساكم الله کو حکم کای تاستاب یہ پای اجازت دے باندي لعلكم خيستوا پر تعلق کرون چ تاسو کم قبول هذا او يكن هذا دا چ الله پکم خبر حکم کای سراطی دال زمادا پیغمبر دی تو فاستقیماً مستقیماً پداس حال که چینی آداء حفاظت والا دا اس خوف و خطر والا اور دا او منزر مقصود ترا سیده لیدا فا تبیعوه تابیشت دیدی دی لاری فسیو لگئن ولاتا تبیع استوبالعوتاسو تابیداری مکوی استوبالعوتا غلارنورو دا مختلفو دینو نو او دا مختلفو خوایشاتو والا لارو ولا تتبع السبلا اوتاز تابداري م کوي دا نور الله رو مختلفو تتفرق بكم وتنتاسب منتشرکی متفرق بم کی ګډوډ ان سبيله دلارد الله نا راکم دا حکم چې کم دی و ساتوم دي الله کو حکم کئ به په حفاظت د دې سر تاستا و ساتوم کو حکم کئ تاستا به په حفاظت د دې سر لاکم خایې ست از پاره کته کون چې تاسې آزاد نه بچې پرېزګارش یا ولا ولينا الله فرينل کوت المتی رحم نسک ی الله که ما قواماج دین شي الله مو ته ساتي رشب ني الله مونږو ساتي نمر خپلار نا پرمانه مونږ ساتي کریم خدا پاک يال نه دا اولاد د قتلونو ناکاديني تور يال الله دې تعلیمات نشي ورکولې دا غي مونږو ساتي الله کریم خپل حلال رزق راته به حياو نه کپټيږي کار کریم خدا ته مونږ سات دقتل الله ذاتي مقمر ولي الله چې قتل ته مجبور شو مال يتيم ته مجبور الله پیمانات ته مات كونکي پګیناکربین صاحبانہ کارول <سؤال> کریم پر دې ټول خبرنه موږ سره یا الله استادې کوم واجب احکامات یا الله پګین باندې موږ مضبوط یا الله استاد پیغمبر او استاد پنی ولا رب یا الله دګړو د لارونه تم تفریق لارونه کریم خو موږ سره موږ کې پر اسګری پیدا کې یا الله راضي صلی الله تعالی